Se Sheikh Mohammed ibn Abdul Ahabi, si që ka dhanë rëndësi temave të Tauhidit, ka dhanë rëndësi edhe disa temave të tjera prej temave të shkenqave islame. Edhe pjetunve është edhe fikhu, të më thanë fikhu që do tëtë aspekti ligjor ose vepror i, i fes islame. Edhe, Shekët Mohamedin Adulahabi, Rahimahullah, e ka pasu rrugën e djetarve thellum dituri, dhe më thënë dukej u amësu njerëzve atë që janë më femelore edhe më të rëndësishme, ose atë që i, kanë, që i ka obligim se cili njerë të dije. E, këtu, këj li përquhet shuru të salati vë arkenu ha, vë wa vë gjibatu ha. Dhe më thënë, kushtet e namazit, shtyllat, më thënë kustet, shtyllat dhe obligimet e namazit. E, komentimin të cilin e kam gjithë, është prej Sheikh Mohamed Eman Ibn Ali El Gjemi, Rahimehullah, thëtë edhe këtu përfësien pra, si të tregon titulli librit, kustet e namazit, masane rukënët ose shtyllat e namazit edhe ato që janë obligim në namaz. Kuptot, namazit është, shtylla kryesore e fesë, si që ka thëmë për nga meri sallallahu më në sëllëm, në hadithin e njohur. Edhe namazja është i badeti maj madhë vepror, ose i badeti maj madhë i trupit. Namazja është në hadith është përmenë si shtylla dy të islamit, në të nëmenjëherë mas dëshmis të të uhidit, dëshmis se nuk ka ta dhuruar të drejtë përveshe Allahu dhe se Muhamedi s.a.s. është i dërguar i Allahut. Pra ndaj, dëmë thë njeri duhet pa tjetër me mësu aspektin e par, ose shtydhën e par të islamit që është teuhidi, pastrimi i adhurimit prej shirkut dhe pastrimi i adhurimit gjithashtu prej i bidateve, pra me pasim ndaj sunetit me nga mërit s.a.s. Edhe duhet me mësu shtydhën e dytë që është merë në cishmja, se nuk do të të se duhet me mumjaftu vetëm me këto, po merë në cishmja prej shtyllave të tjera është namazi. Edhe namazi, pra është piesë e ibadetit që i drejtojtë Allahut, se si që kemi tregua dhe tjera herë, shahadeti përmbanë dy piesë, pra dëshmija se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, që do të thotë se se cili ibadet, nuk guxon të drejtohet askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. E papjesa e dytë, ças se Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam ashidul bu alli Allahu, Allahut, që do të thotë se ibadetin që i ja drejton Allahu duhet të bëhet vetëm sipas asaj që na ka pe mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, duke transmetuar pra prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka urdhëru nësum ajetën Kuran për falen e namazit si që është ajetit dhe më thënë falen e namazin jepen i zekatin dhe përulluni me ata që përullun ose dhe më thënë këtu është përmen rukuja që e përfësin këtë namazin të rra bani ruku me ata që bani ruku dhe të thëtë faluni bashkë me ata që farën edhe të nga meri sallallahu njëmë sallem në ka urdru që namazin të falim Ashtu si që është falë ajë Edhe ka thamë Sallu këma rë e të muni u salli Faluni si që më shihni mua duke u falur Kërë është hadith që e transmethen Bukhariu dhe Muslimi Dhe më thënë muttefeqën alaihi Ndo shta e dini ju se shumica e njerëzve Në kohën tonë Nuk e din formën e namazit Ashtu si që ka falë për Ameri sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Edhe Ata janë shumë, në thëmë. Edhe i atil ka qenë edhe ai që nuk e ka falë namazin mirë, që përmendet në hadith që thuet el-musi u salat e hu, në thëmë ai që e ka do namazin keqë, të sinin e kam su për nga meri sallallahu alaihi sallam, që është hadith i njohur. Dothët ka shumë njerës që nuk e dinë, edhe pra është obligim të mësohen. Ata kanë obligim të mësohen, edhe gjithashtu ata që dinë, e kanë obligim të imsojnë ata. Mirë po, problemi, është edhe një tjetër problemi madhë të shumica e aty në njerëzve që falen, dhe më thamë, në formën e jashtë me duken se falen, ashtu si është, si është falë për nga Meri sallallohu anje në sellem, mirë po shumica për e tyre nuk e dinë cilat janë kustet e namazit, cilat janë shtyvat e namazit, qëka është obligim namazit dhe qëka është sunet, e kështu me radhë. E prandaj, dhe më thëmë, prej kësaj kuptohet obligimi i madhë që është për mësimin e, e namazit dhe normave të namazit. Ajo, qëka është hala ma shumë nëtarë pjeqës, se disa, disa vlezer për aty në shka duken se e ndjekin sunetin, dhe më thëmë, janë të, agaz, të angazum me tema më të holla ose më të thella të islamit, edhe i din detajet e aty në dhe temave, edhe e kalojnë kohën me ato, kurse, e, si që thash ma herët nëse i pyt për shtyllat e namazit, ose kushtet e namazit e kushtet e pastërtis, të thotë, vështirë se i din. Edhe, gjithashtu me keqardhve, e themi se ka o gjalar që i din këto punë, Mirë po, nuk angazohen për me amësu njerëzve atë që është me rëndësishme për ta. është përmen një fjal e, e Bu Hamid el-Gazalit, Allahem Shiroft, i cili për ndryshe gjithjetën e ka kalu me angazhim me Ilmul Kelam, që i thonë, që është një ndalum, edhe e ka kundrëshua kitën e se lefit edhe akide në fenomerit qëllë allahun e nësëllëm shumë qështje <coughs> për besimin në allahun e kështu më radë po thuhet se në fund tjetës ti është pëndu edhe ka shkryt e, një liber që quhet Il Gjemul Awam Anil Khaudi fi Ilmil Kelam do me thanë një ati librit është pengimi i njerëzve që mos të hin në Ilmil Kelam do me thanë edhe ka të regu se aja është gabi, gabi me kështu marat e së si të qoftë ka një liber që qëtë që i hja u lumit din në përkrim dhe me tham e rinjallja e shkencave islame, ose diturive islame që ka shumica e djetarve qën i matët u lumit din dhe me thamë vdekja e diturive islame sepse ati ka ilmulkelam mirë pati ka dhe qështje të fikhut ose të sulë fikhut që janë të rëndësyshme dhe që e kanë qëllu. Mirë pa për kësaj, nuk lejot me marrë ku, asë kush ashtu në përgjithsi, për lejot me marrë atë që e kanë vërtetu djetartë. Pra libra të këtila lejot me ledzu djetartë që i dinë cështje dhe fese dhe dinë gabimet që, që gjendë dhe natë libra. Ashtë një fjalë që të regojnë prej këti Ebu Hamid al-Khazalit, që e ka të regu këtë cështje në namazit në dhe rëndësit në namazit, edhe rëndësin e mësimit të qështjeve të namazit. Thëtë se cili njerë, i cili i di kushtet e namazit, e ka obligim të mësojët e tjertë, për ndryshe edhe ajë mërë pjesë në mëkatin e tyre. Sëpse thëtë djetë që njeri nuk lindë i ditur për shëriatin, po ë, është të obligum të mësojë edhe Kjo është obligim për djetarë, dëmë thënë që tua transmitojnë të tjerve. Prandaj, se cili që e di një qështje prej, prej qështjeve të fejst, a një është djetarë për atë qështje. Prandaj, e ka obligim, dëmë thënë atë qështje të amësoj të tjerve. Pas tëj, më vonë thot, e, se cili musliman është i obligum që të filoje në mësimin e vetë vetës edhe ta mësoje vetveten ose ta adaptojë vetë vetveten që të veproje me atë dituri. Ëh pastaj thotë këtë obligime, e, pra do të thon ta ta adaptojë vetë vetveten të punojë me atë dituri duke i zbatuar obligimet ose duke u larguar prej ndalesave. Pastaj këtë çështje duhet t'ja mësoje familjes të tij, e kur ta mbarojë me familjen e tij, atëherë duhet të vazhdoj e të mësoj e komshit e ti, pastaj të mësoj e lagjen e ti, e më vonë ata banorët e qytetit të ti ose të fshatit të ti, më vonë dhe më thënë vazhdojnë duke mësu fshatrat për rrëth, ose qytetet për rrëth, e kështu me rrëth, dhe më thëtë vazhdojnë deri se e ka obligim, dhe më thënë ato punë që nuk i din njerëzit që shimë afer ose largë, e ka obligim me amësu, së cilit njërë në botë. Dëmë thëmë, kuptohet se si pas asaj që ka mundësi. Dëmë thëmë, së cilit që ka mundësi me emri një dituri dheri të dikush, pa marë parasysh se ku në shtaj, dëmë thëmë, e ka obligim që me amësuat. Pra ndaj, përderi sa ka njërës që nuk i dinë qështet e të uhidit, <coughs> edhe nuk i dinë qështet e namazit, së cilit njërë që ka mundësi me amësu, ka mëkat për atë që nuk amëson edhe thot kjo është çështja që duhet me angazhuar gjithë jetën e secilit njeri i cili interesohet për çështjen e fes, për çështjet e fesë së tij. Edhe nuk dohet me me humb kohën me me degëzime edhe me imtë sira, do të thonë që janë të ralla, edhe me me dituri thella që nuk mundët me imsu se cili, që janë përndryshe fartë kifaje. <coughs> dëmë thëmë, ka qështje që e ka obligim se cili me imsu edhe ka qështje që nuk e ka obligim se cili. Përndaj, për para asaj që është fartë kifaje, njeri do të angazhojt me atë që e ka fartë ajin. Pra kjo është kuptimi asaj fjale që e thotë, që është të mamë, dëmë thëmë, në, në aspektë diturive të tjera. Dëmë thëmë, dëmë thëmë, dëmë thëmë, dëmë th Ja prandaj, do të them duke duke u nisë nga këtë baza, secilënjer që do më mësuh hajrin e të tjerëve, duhet më me ditë se cila është më e rëndësishmja, me cilën duhet më angazhoj vetë, edhe me cilën, të cilën domethën duhet t'i mësoj të, më të tjerëve. Edhe që libr, pra është pyetja e librave që mësojnë çështjen, në për çështjeve më të rëndësishme, pra siç tham, styla e dytë e islamit ose stilla kryesorat e veprave të fest siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e këtu shehul islam muhammed ibn abdullah wahhab rahimahullah ka fam bismillahirrahmanirrahim me'inallahu te gjithmë muslimët msiruesit surutus salati 9 do të thon kushtet e namazit janë 9 alislam wal aql wat tamyiz wa raf'u al-hadath wa izalatu al-najasah wa satru al-awra wa dhukhul al-waqt wa istiqbal al-qibla wa n-niyya The thought Islami mendia ose shendeti mental uh, tamiz tumfan moshae dalimit largimi pab astridis heitia and dutsiras mbulimi iauraitit hyriya kohas këthimi ka kibla edhe njëti. Pra, këto janë kushtet e namazit, të cilat do t'i shpjegojmë se cilën veqe veqë. Pra, i pari, islami. I dyti, po, mendja është shëndosh, ose është shëndeti mental, që i mentaj. Do të thotë që mështjet, i qmenjë. Temjiz, nosa e dalimit, më thënë kër mundet me dalu qështjet. Rëful hadeth, largimi i, papa e stërtisë me nganimi i ndytësirës i jashtë i mbulimi i auretit i stati hyrja e kohës i teti kthimi ka kibla dhe i nëntë mijeti piksparet në kit fjal ka përmendë kostët e namazit do ta kuptojm fjalën kust çka do të thonë Kushtë, si pasasaj, që thonë djetartë e usullë lëfikë, usullë lëfikë, kushtë është një punë, ose një gjë, që nëse ajo nuk eksiston, nuk eksiston edhe puna e kushtëzuar, por nëse eksiston ajo, nuk dhe më thanë se pa tjetër eksiston puna e kushtëzuar, për përserisë edhe njëherë në punë çnëse ekzist nëse e po nëse nuk ekziston atëherë nuk ekziston edhe puna e akuzuar me të a nëse ekziston nuk është patjetër që të ekzistojë edhe puna Shka thon, e akuzuar si çka do të thonë për shemb e siç avdesi kusht i namazit nëse ekziston avdesi nëse diku s'ka marr avdes a do të thonë se automatikisht edhe namazi ekziston Jo. Po nëse nuk e gzistan avdesi, atëher, namazi sigurisht se nuk e gzistan. Pra, dothët, nëse nuk e gzistan kusti, nuk mundet më realizu ose me gzistu <coughs> puna e kustzume me ta. Dothët, nëse nuk e gzistan avdes, s'ka namaz. Po nëse e gzistan kusti, nuk është pa tjetër që të gzistoj e dhe vepra. Pra, njeri kur t'mare avdes, nuk do më than se ka namaz. Po, Duhet më falë, që me pasë dhe namazë. Ashtë e, e qartë ke. Ata përserisë, prapë. Kushtë e është një punë? Po, një gjë, ose një punë, se më barët, mundët mësë më kanë punë. <coughs> që nëse nuk eksiston, atëherë nuk eksiston edhe punë e kushtëzuar me ta. <coughs> po nëse eksiston, nuk është pa tjetër që të eksistoj edhe punë e kushtëzuar me ta. Të më thëmë, si së thasë, nëse nëse njeri nuk ka avdes atëherë nuk mundet me pas namaz po nëse ka avdes nuk do të thëtë që pa tjetër ka namaz sepse ka edhe kushtet tjera për shumë për namazit ka edhe rukën e tjera e kështu me radhë që namazit dohet mi plëcu edhe tjera nuk do më thënë se vetë me egzistimin e avdesit ka edhe namaz njeri a me mos egzistimin e avdesit atëherë sigurisht nuk ka, pra kjo është kusht, që për ndryshe thonë se kushtet janë jas Vepris. Pra kushtet e namazit, janë jashtë namazit, që duhet plecohen për para se me hi namazit. Kurse ruknet, ose shtyllat, si që e përkthejmë, janë thelbi, ose esenca e një gjaje. Dëmë thënë, ata janë mrena namaz, dëmë thënë këtë rast, edhe patoj gjithashtu nuk plecohet namazit, anë qëfse plecohen ruknet, atëherë plecohet namazit. Pra nëse plocohen shtyllat, nuk është plocu namazi. Namazi ka diskutier, pra është jashtë. A nëse plocohen rrugnet, atëherë namazi është plocum. Edhe kundërta, nëse nuk plocohen shtyllat, nuk plocohet namazi, apo? Edhe nëse nuk plocohen rrugnet, gjithashtu nuk plocohet namazi. Pra, rukni, edhe sarti ose shtylla edhe kushti janë të përbaskët në atë se nëse nuk ekzistojnë, nuk ekziston namazi. Anë që fëse egzistojnë, atër e shtyllat kërë të egzistojnë, namazin nuk është pa tjetër që të egzistojnë. A kërë të egzistojnë, jo, në fërni, kustët nëse egzistojnë, nuk do me thënë si do me zdo, e dhe namazin është plëcu. A kërë të egzistojnë rukënet, ose shtyllat, atër e namazin është i plëtë. Asë pak punë, dhe më thënë që përceritët njëtë atë fjale dhe është si definicion dhe në definicionit të usillur fikut janë një qëtira, mirë po me përseritje e kuptoni, inshalla. Desta që ta kuptoni dalimin mes fjales shartë, ose kushtë edhe fjales rukën, ose shtylë, <coughs> sepse ka, e ka përmenë në të shekë Muhammed e Manel Gjemi, rahimahullah, se ka i khtilaf mes djetarve një jeti A është shtyll, apo është kusht? E ta është, që ta kuptoni se basë definicionit kushtit dhe definicionit shtyllës, nëse njeti, nëse shikohet njeti në aspekt filimit namazit, atëhere është shtyllë, se dëmë thamë njeti bëhat për para hyrjes namaz. Po nëse, e, e, nëse shikohet njeti në aspekt se duhet me vazhdu dherin fund namazit, sëpse përderi sa jetë duke u falë. Nëse e banë njetë me e prishë në amazin, atëherë prishët do të me fillu për fillimit. E përqatë disa shafijit përshengu kanë thanë se njetë i ashtë shtylë e në amazit, kurse hamë beritë të venë se ashtë kustë. Ky është dalim vetëm në formë, se në esenës është e njajta. Kuzas? Pa, ta. Në nëse më thamë gjatë në amazit, e kështë do një atë me prishë, alë Suniyet i duhet me vazhdu deri në fund. Ky çeta van fund apo çfarë? Bëm rrah për këtë se kjo është çështje. Për shemund e lidh e lidh namaz. A mam pas e lidh namaz e bën niyetin se skaj të fal. Jo, do para namazit nuk kam niyetin. Zaballish të zapiku të namaz. Para namaz niyet i munet mu thojt edhe si kush edhe si ty. Do të nuk mundes me hin namaz pa niyet. Me pa gjithashtu njëhet i duhet me vazhdu deri në fund namazit përndryshe rriset. Pastaj fatxh Mama ibn Abdul Wahhab rahimahullah. E shtorti i avol pranë herë i ka numëruar vetëm një përgjithësi dhe kjo është gjatë mësimit, njëri duhet me ditë këtë, kur ka ndarje për një çështje, duhet më mësu një herë përgjithësi, pika, 1 2 3 4, do të thënë sikur këtu nën kushte, duhet më mësu vetë përmens pastai imson domethanin e ceciles. Prandaj këtu një herë ka përmend kushtet e përgjithësi, që po i përsëris edhe një herë, thot Islami mendja, mosha e dallimit, largimi i papastërtisë, mnyanim i ndytësirave, kthimi mbulimi i auretit, kthimi ka kibla edhe hyrja një. e Kosovës niyetit. Kusht i parë, as Islami. Çka do të them, Islami kushti namazit. Një pa pa tjetë musliman. Pa tiet musliman. Prandajse, pra pra për zbatojmë definicionin. Nëse njëri jam musliman, nuk do të them se ka namaz. Për po çonse nuk është musliman, atëherë sigurisht se namazi nuk është i vlefshëm. <coughs> pra namazi e ja muslimanët na se i kryn komplet me tjerat, po Islami nuk ka atëherë, do të them nuk është i vlefshëm, nuk pranohet sepse Allahu subhanahu taala, do të them ta lexojmë fillim tekstin e Sheikh Muhamedit ibn Abdul Lahabit, "As-sartu al-awwal al-islam, do të them kushti i parë islami, vdhidduhu al-kufr. A ku ndërta? është kufri. Wal kafiru 'amaluhu mardudun wa law amila ayy shay'i kur sekafirit vepra i refuzohet por ma paraqes se çfar vepër bën ai. Ud delil qauluhu taala adini pra mënyrë metodologjia e Sheikh Ahmed ibn Abdulah Habitas masi e thot dispoziten sheriautike me njëherë bie argumentin. Ësht fjala e Allahut e lartësuar ma kana lil musrikina an ya'muru masajid allahi shahidin ala anfusihim bil kufr dhe më thënë, mushrikët nuk kanë të drejt të imbusin gjamit e Allahut, pra nuk kanë të drejt mu falën me boj badet në të kur ata dëshmojnë për vetë vetën se janë në kufrë ula i ke habitat a'malu hum dhe më thënë, kjo është argumenti atyne veprat u asgjisohen u afinneri hum khalidun edhe ata janë përgjithmon në zjarë dhe më thënë Aty në veprat u azgjësohen, nëse janë në shirq ose në kufër, do thënë veprat të gjitha i kanë të azgjësuara pa marr parasysh se çfarë veprë është ajo. Pra, aspekti i veprave të mira. Nëse bëjnë vepra të mira, nuk vlen ato, siç thot Allahu në ajetin tjetër që e ka plusë edhe Imam Ibn Abdul Wahhab, وقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, do thënë i i i solëm të gjitha veprat që ata i kanë bënë dhe i bom, hi, si së pojmë, na hi e pluhur, të tëtë se nuk kanë kur një farë shtërblim për to. Këto janë argumentat se e, jo muslimanit ose kafirit nuk i pranohet namazi. Kushti i dytë <coughs> është që aj që falet, thëtë Shekht Mëndin Adulhabit, është shërtu thëni el-akul, vëdhet duhu el-gjunun, dhe më thënë kushti i dytë është منسوريا سمقتهو ستارفم من فيلم منصوريا ادى كندرتا اس تشمندوريا ثوت والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق سبس غاي تشمندري اس نغريت لابسي دريسا تي بيه منديا والدليل بمتن ارغومنتس حديثي رفع القلم عن ثلاثه اتفهم ان عليه الصلاه والسلام س لابسي pra kalemi nuk shrunë për tre veta e naim hëtta jë stajqidh më thënë për atë që është duke fjetë derisa të zëgjohet wal me gjënun hëtta jë fiqë edhe për të që mendurin derisa tv-mendja wasë sëgiri hëtta jë blughë edhe për të përfmijen derisa të mërije në pubertet dhe më thënë Edhe për të çmendurit, do thën, të thënë të çmendurit nuk i shkruhet asnjë vepër, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë rufi alqalam, do të thënë lapsi nuk shkruan për ta. Nuk i shkruan as veprat e mira, as veprat e këqija. Prandaj do të thënë nëse i çmenduri bën një mëkat, patë nuk do të ketë përgjegjësi përpara Allahut. Edhe gjithashtu nëse e bën një vepër të mirë, gjithashtu nuk merr sepblim për atë, sepse ai nuk e ka bërë me vetdijë. Pra Kust i pranimit të veprave Këto tre kustet e para që përmendin këtu Janë kust për Se si cilën vepër E nëse Ndohë që e, Të shirohet A i që menduri A të i <tusik> vi mendja Atëherë, nëmë thënë veprat për atëherë I shkruhen Po në që të të e panë në mazë Dhe panë në bërre Që shënë në ma Që të e panë në mazë Po nëse nëse nuk i në, as varet çfarë të menduri kë ka nëse as nat në skal që nuk e, di me dallu të mirën edhe të keqen edhe nuk di me kuptu se çfarë veprë bën atë nuk e, nuk i shkruvë nëse as i çmendur të funderi në skal mirë po e dallon se ç'ka është e mirë e keqë e dallon Shka është të në zeta dhe eftotës <coughs> e të gjashme. Atëherë, dëmë thënë edhe kuptonë shka është namazja dhe adurimi dhe allaut, atëherë i shkruën atëherë. Edhe, ajë që është duke fjetë, gjithashtu unë kohën, që është duke fjetë nëse bëndë një vepër, për që nësikur shka në ata që hecin në gjumë, ose në që fse bjepi shtratit, për që në dhe emitë dika nëse në gjashmet dhe thot nuk i shkruhen eto, nuk i shkruhet as një vejpër ati që është duke fjet. E prandaj edhe atë që e zegjumi për në një namaz, ka thëmë për nga meri sallallahu a më sallem, men nëme ani salati, e unesie ha, feljusalli ha, i da dhekera ha, dhe më thëmë kush kanë e zegjumi për namazin, ose e harron ata, atëherë leta fala, atëherë e kur ti kujtohet. Dhe më thëmë nëse një njerë, E, si e keme përmen shumë herë se kjo është në aspektin e fikhut thënë, Nëse e ka zonë gjumi, pra nuk, nuk ka përgjëtsi Mirë po ka përgjëtsi për atë që i ka po për para gjumit thënë, Nëse i ka po shka që e të për mu zgju Edhe me gjitha ta nuk e zgju, atëherë nuk ka përgjëtsi Anë qëfë se e ka vendosaj për para se të fileje që të zgjohet në kohën e punës Edhe atëherë me falë të sabanë, atëherë ka përgjëtsi Po, nëse njerin e ka zonë gjumi para namazit drekës, ose edhe masi ka hin koha e drekës, do mu cu përshemull gjysëmorë ose një orë për para i qindije, që da fale drekëm, mirë po e ze gjumi deri sa të hinje koha e qindis, atëherë falët, atëherë kërti dale gjumi, edhe ka i khtilaftë e djetartë, a quhet kjo namaz kaza, apo quhet edhe, ndëmë thonë në, në kohën e vetë. Edhe mendimi majhë vërtet të të Shekë Mohamed Eman El Gjemi Rahimën Allah Se është e, sigur me falë në kone vetë thënë, Nuk është e, kaza kina mas Sepse për nga meri sallallahu salim, Ka thonë Feljusalliha idha dhekeraha Letë falët atëherë kur ti kujtohet Më thonë edhe nëse të harronë gjithashtu Nëse dikush është angazhu me një pun Edhe Kur ta të, të gjoj e ezanin e qindis Atëherë i kujtohet se se ka falë dreken Dhe më thënë e falë atëherë edhe nuk ka asë një përgjëtësi, dhe më thënë paratë, nëse e ka harru. Pastaj thëtë kushti i tretë e thelith e të mjizë, vëdhid duhus sitharë. Dhe du më thënë kushti i tretë është mosha e dalimit. Dhe më thënë një jo mosha e pjekurisë, sëpse të mjizë është tjetër. Pra këtu flasim për kushtet e namazit. Mërë nështë të la. Këtu flasim për kustet e namazit, dëmë thëmë, kur namazit është i vlefëshëm. Jo, kur bahet obligim, sepse obligim i bahet, dëmë thëmë, thëmijës, kur të një e në mosën e pubertetit, mirë po në mosën e dalimit, që di me dalu, atëhere i pranohet namazit në sefalet. Edhe ajo mos, kur fëmija logaritet që di me daluës, mosë a shtatë vjeqare. Këtu flasim për kustet e namazit, këtu flasim për kustet e namazit, si që ka thënë thëtë për, e të temizë, pra moshe e dalimit. Wë dhidduhu e sigarë, kurse e kunder të është fëmiria. Wë hadduhu sep'u sinin thumë me juqë me rubis salahë, dhe më thënë, kufini i kësaj moshe është 7 vjetë. Pastaj, atëhenë fëmija në të moshe, dhe më thënë, urdhrojët që të falë namazinë, sëpse Për nga meri sallallahu alai në shumë ka thëndë, më thënë argumenti astë, më ru abnëakum bis salati l-sebër, më thënë, urdhërojni fëmi të juaj që të falen në mosën 7 vjeqare. Wadëribu humë gëlejha li 10, edhe rrihinin nëse nukë falen në mosën 10 vjeqare, wë fërriku bëjnë humë filme dhaji, edhe natë mosë ndajeni në shtratë. Dhe thët, fëmija që është në në moshën shtatë veçare, nuk i kuptonë, nuk kuptonë, prandaj, namazin nëse e falë, ajë nuk logaritetë. Kurse që në moshën shtatë veçare dhe mëtej, dhe thët, namazin ti është i vlefshëm edhe i pranumë, mirë pa ajë nuk e ka obligim. Kurse përgjecësi i fëmijës e ka obligim, në më thanë që me urdhru të falë e namazin në atëko. Por do të shoh obligo. Ë, ai namazul magarite të natës apo. Duhet mëson ai bashkë. Po, Allahu ha. Ë, kur se prindi ose për gjësi i fëmijës, a është i obliguar ta urdhrojë në mos në stadvecarë të falet. Mirë po, mirë po. Se Muhamedi mane El-Xami i jep një syrim të bukur këtu. Thotë se nuk e, nuk është prindi që i thotë fëmijës, do të them kur tasho, ë rrugës, ose para shpijës, i thot, ade falu, ose shkon gjami i falu, ade, me ka shënuk kryja të obdigimi. Se kur penandërës, e më bëhën e nëse më ka thonë, urdhëroj një fëmijë të falen, moshën shtatë veqare, dhe më thonë se, duhet fëmijës me amësu namazin, delin në të moshë. Në thonë, duhet të dije kushtët e namazit, duhet të dije ato punët e pasërtis, duhet të dije si të pastro ma skryrës nevojës, si, si duhet me marë avdes e kështu me ratë, edhe duhet ta dije se qka ja prish avdesin, edhe si falet namazit, qka ja prish namazin e kështu me ratë, dhe më thëmë, ato duhet mi dit, në mënyrë që, kur të falet, të falet me kushtet e plëcume, edhe me shtyllat e plëcume të namazit. Nëse në këtë mënyrë, e, e mësën fëminë edhe edukonë, atëhere logaritet se ai për djejës, do të thënë fëmis, ai prind e ka e ka plotësua obligimin që ka pa pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, do të thënë me këtë hadith. Prandaj se thot vetëm ë duke mos e mësu fëmin as janë për namazit, edhe kur të vi koha, për shembun me marr në xhami me veti ose me urdhrua me sku në xhami ose mufaq në shtëpi, mbarësisht do të thënë sias, dhe nuk është kjo nuk e heq obligimin e prindit dhe më thëmë duhet pa tjetër me amësu namazin ashtu si duhet. Pas ta i thotë Shekë Mohamed e Manel Gjami, se edhe ata që i marin fmit, dhe më thëmë pil rrug duke lujt e mer, asë pa avdes, asë pa, pa, pa kulxon, do së edhe pa mbulim të auretit, dhe më thëmë disa si e banj, se dhe fmit duhet me edukuqi me mbulu auretin, aureti au që është përmeshkujt, duhet, dhe më thëmë, me mësu djemët, edhe aureti që është për femrat, gjithashtu duhet një mësu vajzat që mën bulu. Në qëfëse e mërë, thotë fëmin pavdes, ndoshta edhe ka në dytësira në trup, edhe shtinë saf, dhe më thënë tjek e këput safin. Edhe, kërse për nga mirë, sallallahu, në nësëllem, thotë, kërse në gjithë safin, Allahu, <coughs> aje vjenë menë wasallës safë, wasallëhullah, Do të thonë kush e lidh safin ose kush nxjit safin, atëherë Allahu ka lidhje me ta. Kush e kput safin, allai ikput lidhjet me ta. Do të thonë edhe kjo thot Sheh Muhammad ibn al-Jami, duhet me pas kujdes ata prendet të dinë këtë çështje. Thot gjithashtu, edhe gabim ose më marr në safin e parë fëmijën, po duhet me mësues se ku do ku duhet të rinë fëmijën, duhet të jenë në safat e fundit ashtu si që kanë qenë kone për nga meri të së dëbaho një sëllëm. Në fillim kanë qenë reshtat e burrave, pastaj të fmive, pastaj dëgrave. E kështu, dë më thanë fmija në në mosën shtatëveçare, pra namazi nuk është i pranumë. Kurse styl ose më fanë një kusti namazit është që tjetë a i që falet në mosën e dalimit, pra më bishë për për pjetë. Pas të ajë thotë, e shartur rabi, kusti i katërt, rafu ul hadeth, wa hua lëvduhu, elma'rufu, wa muqibuhu l hadeth. Dë thotë, largimi papastërtis. Në thotë, largimi papastërtis është afdesi, që është i njohur, kurse ajo që je obligon afdesin është papastërtia se hadeth që do të thamsem pak më vonë gjana që e prisnim avdesin. Ktu normalisht e ka përmend vetëm avdesin, kurse papastërtia është dy llojes, do të thënë papastërti e madhe, edhe papastërti e vogël. E pa, papastërtia e madhe obligon pastrim të madh, që është gusli ose larja e trupit. Edhe ajo bëhet nëse kafiri e pranon islamin, dhe më thënë atëherë kur hinë islam, duhet mu pastru. Gjithashtu i qmenduri nëse shërohet, nëse i vjen mendja, atëherë dohet mu pastru. Ai që i karat fikët, dhe më thënë, ka humë fët dijen, kërë të zgjohet, gjithashtu dohet mu pastru. Gusën. Gusën, të da. Gusën e shtë obligim edhe për djunubin, edhe për e, gruan pas pas daljes prej menstruacionit ose lehonis. Domthon këto janë pesë gjendje të cilat e obligojn guslin kurse xhunu bllakun, nëm funonë të më bëna për shkak të marrdhënieve intime ose për shkak të ejakulimit me dëshirë ose pa dëshirë, në xhum ose zjut, do thot atëherë njëri bë b xhunu atësti obligu mula. Gusl do thot më marë dhe gusli ka një shtyllë, ajo është larja e krejt trupit, dhe më thanë duke i përfëshikë tu edhe gojën edhe hunden dhe më thanë larjen e gojës edhe hundit krejt trupit dhe më thanë gjithë dhe gja mirë po edhe goja e hunda që janë mërëndësi të trupit gjithashtu duhet të lahen e, kurse forma ashtë dhe më thanë duhet në fillim dhe më thanë me pastru një në dy cira që i kanë trup, pastaj e, me thonë bismillah edhe me la duart treher, pastaj me mor avdes si kur për namaz, pastaj me la kokën, më thon, duke ishtë një gishtat në rajt e flogëve, për të hi ujji dheri të rajt e flogëve, pastaj me la kokën edhe këtë trupin. Du më thonë, kjo është vetëm shkurtimis dhe ishta se këtu Shekht Mhamid i Mnabullohabi nuk e ka përmenë pastritin e madhë, për e ka përmenë vësë pastrimin e vogël. Dëmë thonë që është avdesit, që thotë, për të silin thotë që është i njohur. E, edhe thotë, u e surutuhu ashera, kurse kustet e avdesit janë dhjetë. Pra kustet, për flasin për kustet e avdesit, që janë, dëmë thonë, për para avdesit. El Islam, wal Aql, wal Temjez, në një, nëmë than, islami, mensuria, mosë edhe njëtë, që ja përë kësilët thëllëm, wasë të shabu hukmiha bi alla janu e këta'ha hëtta të timme të të hara, edhe vazhdimi i njëtë, nëmë than, që masme vendos ndër prerjen afdesit, derisa të përfundoja, wa në qita'u mujibin edhe ndërprerja e asaj që obligon avdesin. Dëmë thënë ato gjërat që, që të aprishin avdesin të këtë ndërprerë, për para fjubimit të avdesit. Për ndryshë nëse vazhdojnë përshonë dhërri edhja urinës e uri se kështu, edhe merë avdes, dëmë thënë, nuk është jubleshen. U është të nxë, unë, au i së të gjmarë unë këblehu, edhe i së të nxë, dëmë thënë, pastrimi me ujë, ose i së të Dëmë thëmë kjo që bëhet mas këryrjes nevojes Dëmë thëmë këto të jenë bëhet për para Filimit të avdesit Edhe Thët Wëtahurijë jetu Mainë wë i bahët -pa, u hud Dëmë thëmë që u jetë i pastor Dhe pastrues Edhe të jetë I le juar Wë i zalëtu ma jemë në u Usulë lë mai ilë lë beshara Edhe Dëmë thëmë me njanu Në dia çe e pengon arritjen e ujit deri te likura. Do të them këtu jemi tek costi i 4. Ë pra ky është costi i katërt i namësit që është pastrimi ose pastërtia. Edhe këtu fillon me kustet e avdesit. Do të them ose avdesi, pra fillon me kustet e avdesit. مشي و بغا دمثال كره اجاد فلام مكاشه و بزويو هرن تيتر ان شاء الله, الله و صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين <تصفيق> <آخر>. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Nuk shru me përdej pe të kër? Për si e ka gjengë nëjë? Për... Allahu a'lem... Ka më ndime të ndryshme të djetëtërëtë Që une nuk i di në detaje Disa... Thonë se... Sëpravod në akhiraqëtë Adhe kjo të duket se... Ashtë me a aferët, wa Allahu a'lem Përshmi Përshmi Më fëmë për në mërësë, sëllëmë Kër kërka kallon ratë në zahërë të dhe e ka një të dënu e të më vërshë të shakë urinu Tasha ashtë të dhiti ka urinu tham, e të më thamë e të më pan njerëzit të urinu apë nuk është pasru që Jo, nuk është dhe, laje së tebri u minel bëllë të më thamë nuk është kuides që dërruhet prej, prej urinës Kërka urinu të më thamë nuk është kuides ose nuk është pasru pas kryërjes ose gjatë kryërjes nuk ka pasë kujdese dhe është, është dhe më thënë është e ka ndotë trupin ose te eshat, kështu që namazë nuk vlenë nëse, është, nëse ka ndytsirë në trup ose në ropa. Në fërën, që e është? <të> Ta. Parzën që e së tarën... Rebërën që pakë legën atë pasëtri dhërën që të duhet. Insallah, më drejtoj. <ET> Ti sa shpjegoj, do shkurtoj më shumë. Ah, gjatë rënimit po thon. Pa të pas rënimin, pa sorënimin. Po kjo vjen, insallah, më vonë. Aja është investim, është investim. Kuta shpjegon. Kush për të sa kushtet e ato rukmet e namazit kanë namaz. Pa ato. Kush për të shtillat pa kusht e kanë namaz. U shtështë dishka në yeah. ashtë të një bërë. Ja, janë thasë që une për ta a kuptu dalimin me shtyllës edhe kushtit. Mi pëllëcu krejt shtyllat e namazit, krejt, se edhe mu, edhe unë e popërzina. Mi pëllëcu krejt kushtet e namazit, nuk je namazit. Pa, pa e fillu namazin e pa e mbaru. Edhe, prandaj, do tëtë këto janë krejt jastë namazit, atë që janë kushtet. Kurse shtyllat janë pjesët e namazit. Do të thon kur plocon ata, plocohet namazi. Kjo është dallimi. Pra nëse mungon një shtyllë ose mungon një kusht, namazi nuk është i plotë. Nëse plocon të gjitha kushtet, prap namazi nuk ka. ka. Nëse plocon ke shtyllë, por ka kusht. Nëse shtyllë ka kusht. Po. Ja, por pa kusht. Edhe farzët duhet, ajo... Okay, mirë po, edhinim no, se no, për farzët... Po, për, për, për farzët... Ka mundëci, dhe më thënë, nëse i le me harres ose kështu... Dhe më thënë, zëvendësohen, apo? Ose kur je mas imamit, i barta të imamit, kurse shtilët, pas shtilët, nuk... pjatësohet, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas shtilët, pas ata do të thonë. Jo, kur la konsumim në afërim rreth fal për dreton, thonë du vetë një djut ose nëna sipër ta kanë. Ki treta nuk ngjit atyç, ai treta. Jo, secili domethën duhet me bëhat që e ka obligim për veti, edhe që ka mundsi për veti. Okay. Kurse për secilin vlen ai hadithi se thot kurse domethën men wasalassaf wa sallallahu, thonë kurse ngjit safin. Allahu dmthën i mban lidhjet me ta, dmthën e ndihmon edhe kës tu meran. Waman qata'a safa qata'uhullah. Domethën kush e endeprend safin endon, atëra Allahu i ndahet prej tij. Domethën Allahu aleyh. Ti domethën menjit me safë. Ti domethën kama imamit do të më bë safin me rregull. Tjet të çka bën ti ki përgjësia. Përgjësia është mundet, thënë, këshil, për vepre, në ki përgjithësi? Përgjithësia jote os mund të thon veç me kësill, kurse përgjithësinë për veprën e tyre nuk e bart. Wallahu a'lam wa sallallahu 'ala selima 'ala alihi wa, al wa rasuli nabina Muhammad